vetörő a kasszában. De nem ám éjszaka tolvajlámpással, és nappal se állarcal és revolverrel. És nem is a feltört szekrényben vájkálva. A szekrény nyitva van előtte, nála a kulcs, és ő ott ül rendesen a rekesz előtt. Egy amerikai bankárnak támadt ez az ötlete, hogy főpénztárosának egy kiszabadult fegyencet alkalmazott, aki sorozatos betörések fáradalmait pihente ki néhány évig a szingszink fegyházban. És mikor megtudta, hogy a derék ember valamikor pénzhamisítással is foglalkozott, önként duplájára emelte a fizetését, sőt, szerződést csinált vele öt évre. Mondanom sem kell a szintén ötletes olvasónak, hogy mindezt nem humanitásból vagy jogbölcseletből tette. És még csak nem is keresztényi mellé gondolattal a megtért bűnös példázatára emlékezve. Tolvajtól tudva levően nehéz lopni, s ami a betörést vagy pláne pénzhamisítást illeti, az elhárításos, szükséges szakértelem dolgában a tudósnál vagy hivatalos amatőrnél mégiscsak megbízhatóbb a gyakorlat embere. Hely felviradna az alvilágnak, meg még egy csomó elnyomott tehetségnek, ha ez a felfogás divatba jönne az egész vonalon. Már látom az apró hirdetéseket. Gazdatisztet keresek uradalmam számára, lókötők előnyben. Szigorúan csak rovottmúltúak jelentkezzenek, hiteles börtönigazolványjal. Vagy. Szakácsnét alkalmazna úri család rossz bizonyítványokkal több helyről kirúgva, Rendőrségi fényképpel ellátott levelek kosárpénz címen a kiadóba. Vagy. Gyermekeim mellé megbízható nőrszöt keresek. Jaszt való jártasság előfeltétel, valamint csirkefogásban való gyakorlat és a szekrényeket nyitó álkulcsok ismerete. Vagy. Megismerkednék házasság céljából jó referenciákkal rendelkező bigámistával, Esetleg poligamistával. Tisztességes úriemberek kíméljenek. És így tovább, ahogy tetszik. Persze ez a bölcs és előrelátó világ se tartana soká, pessimista vagyok az egészre. Fél év se telne bele, s a szélhámosságnak egy új fajtájával gyűlne meg a hatóságok baja. Büntetlen előéletű csirkefogók derűre, borúra gyártani kezdenék a hamisított börtönviseltséget bizonyító okiratokat. Hiába alkalom szüli a tolvajt, illetve a szélhámost, aki annak állítja be magát.